طول المعامل وعقيدة ونبذت المنبه كل بخلف ذلك من تأميلات المؤمنين من تأميل المحرفين وغلوم المحل... المحل... المحل... المحل... الغالين سبكا منابكا فلحياً أو جهنياً أو خارجياً أو أفزنياً أو مرجئاً أو لفذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم <تصفيق> وصليم تسليم كثيرا ازاوه على پرپاد الله جلل شانه ادونا سيما صلاة والسلام نبس نيغ الله وقبس محمد محمدا صلى الله عليه وسلم كاجة اوزيشني الله تبارك وتعالى تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وذيكوا верوية bojte sa Allaha istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah, tabarika wa ta'ala, molimo da nas učine od koji ga sa boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umirjeti samo kao pravi muslimani. I molim ga, subhanahu wa ta'ala, da ga sretnemo, da vam svaramo bude zadovoljen. Dobro, e, prošli put smo tako počeli sa poglavljem o obavljanju, obavljanju nužde, kao da, ulhađe, i prije jednog što smo počeli sa tumačenjem ovog poglavia, spomenuli smo nekoliko ili spomenuli smo osnovne, osnovne propise. Te osnovne propise koje smo spomenuli su koji rekli smo, koliko se sjećam, znači da je izraz adabi prilikom obavljanja nužde da je općenitiji i širiji, zato što podrazumijeva znači, radnje i koje su obavezne i koje su pohvalne, i koje su prije i koje su u toku, u toku znači, samog načina načina obavljanja, obavljanja nužde. Dobro, kada je u pitanju e, oba, obavljanje nužde, znači radnje prije i posle u toku, znači šta je ono što je obavezno, što smo spomenuli? Znači obavezno je čišćenje. Znači, brate požnju, znači nakon obavljanja male ili velike nužde, obavezno je čišćenje. Znači kazali smo čišćenje kako bi podrazumijevalo i znači, korištenje vode, je korištenje papira ili kao što spriječenili kamena. Znači, još jednom kažemo, znači nakon što musliman i muslimanke bilo malo bilo veliku nuždu, propis čišćenja, kakav je to pohvalno? Ne, obavezno. Znači, obavezno je, obavezno. Dobro. To, taj način čišćenja može da bude sa čim? Može da bude sa vodom, može da bude, znači, sa kamenom ili papirom ili nekim nekim drugim predmetom kao što ćemo, kao što ćemo dobro. Ako se koristi voda, a voda je bolja da se koristi i kada u pitanju mala i kada u pitanju velika nužda, postoji li određen broj pranja koji treba da bude kad se koristi voda? Ne. Znači, kad se koristi voda nema. Znači, ne traži se broj, nego je znači, traženo da znači, znači, stoća ode. Međutim, kada se koristi predmet, onda posto i nešto, postoji najmanja granica. Koja je najmanja granica? Najmanja granica tri puta. Znači, najmanji broj sa kojim treba da bude čišćen jeste tri puta. Znači, ako se koristi papir, znači da se, znači, sa tri, da kažemo, različita, različita papira, odnosno, sa tri puta sa čistitom površinom, e, otklani nečistoća. Dobro, ako bi se desilo da ostane nečistoća, znači je završeno sa ta tri puta, nije čovjek će čovjek će povećati. Znači, sve dok se ne očisti nečistoće. Međutim, pohvalno je da završi sa neparnim. Naprimjer, ako je nestano nečistoće sa četiri puta, da dodaje još jedan, peti, zato što je pet, šta? Pet neparan. Zato što je pet, neparan. Jel u redu? A znači čovjek kada kažemo, na znači što podrazumijeva i malu i veliku nuždu. Međutim kada je u pitanju voda, onda broj nije nije traže. Ovde također, znači ova rekao sam da je ova stvar važna i bitna zato što veliki broj ljudi koji kada se vrate vjeri, pogotovo ne znaju ili ne poznavaju propis obaveznosti ovoga, poslije male, poslije male nužde. A također je korisno da čovek zna da može da to očišćenje bude sa papirom ili kamenom radi čega, znači u smislu ako se čovjek nađe znači, negdje u prirodi ili u momentu da nema vode, znači da može, da može sa nečim, da može sa nečim, da može sa nečim drugim. Dobro, e, kada smo govorili o ulasku u nužnik, spomenuli smo koje stvari, da je pohvalna suđa kojom da se uđe nogom, znači to je jedna stvar. E, govorili smo o propisu unošenja nečega, znači mu je napisano Allaho te barakva ta'ala ima. Također, znači čovjek prilikom obavljanja nužde neće, neće pričati, neće razgovarati, znači kao što će doći. Također ćete vidjeti doći, znači čovjek kada obavlja znači malu nuždu, e, kada obavlja i kada se čisti neće koristiti svoju desnu ruku neće koristiti svoju desnu ruku, nego će koristiti šta? nego će koristiti koristi lijevu ruku. Dakle, znači, to su neke osnovne stvari, najčešće su to koje su, znači koje smo spomenuli. Dobro. E uh, poglavlje po ili hadis do kojih smo došli jeste hadis e uh, dikaje bisat uh, to je Hafiz ibn Hajar an al-Mughira ibn Shu'ba an al-Mughira ibn قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذل اليداوته كاج الله بوسنيك صلى الله عليه وسلم يكاز مكاج مغير بن شعبة ركم الله بوسني صلى الله عليه وسلم خذل اليداوته كاج ازمي ازمي بوسدو كاج فان حتى توارى عني فايكاج otišao znaczy sve dok se nije udalio od mene udalio od mene faqada hajatahu bi obavio obavio nuždu kažemo tefakun ali hadis buhari i muslima znači ovaj hadis učenjaci kažu ono što možemo uzeti iz ovog hadisa jeste da učenjaci kažu da se iz ovoga uzima znači da je pohvalno da se čovjek udali, udali od ljudi kada obavlja nuždu madjuti mogu oba pohvalno se misli ako se čovjek nađe na otvorenom znači ako se čovjek nađe na otvorenom znači da ode dalje zašto znači da navrši nuždu blizini, pogotovo, na primjer, ako su ljudi ocijeli, tako da kažemo, znači, e, na primjer, kad putuju pa su sjeli, ocijeli na to mjesto, na znači, čistog razloga da se udalji i također, znači, što može da se desi, znači, određene neugodnost, neprijatnosti, da se čuju ili da se osjete prilikom obavljanja nužde. Znači, to je razlog, zašto znači, se spominje, znači, ova stvar da se čovjek udalji. Međutim, učenjaci kažu, ako je obavljanje obavljanje nužde u nužniku znači koji su izgrađeni znači sagrađeni onda znači tu nije znači onda tu nije traženo znači onda se tu ne traži da se čovjek udalji za to što nužnik sam po sebi znači sa obavljanjem nužde u takvom nužniku se postiže znači ono što namjera ono što je namjera ona namjera koja je došla u ovom hadisu dobro sljedeći Potom je Hafiz ibn Hađar, rahmatullahi aleyhi, spomeno četiri, četiri hadisa. E, ja ću ispomenuti ovdje zajedno. I to su hadisi koje smo, znači o čemu smo već govorili. A to je da je došlo u sunnetu Allahovog postanika, aleyhi salatu wassalam, e, su došla određena mjesta gdje je pokuđeno ili haram, kao što kažu neki učenjaci, da se obavlja nužda. Znači, ne, znači učenjaci kada je hadise, Naci, kazali su da je većina je kazala da je mek ruh, da je pokuđano. Neki su ukazali da je haram. Međutim veliki broj pravnika kada spominje, spomenu kontekstu ne treba čovjek da tolčeni. Međutim stvari koje se spominju fiksnim dijelima za neke od tih stvari postoji jasan i decidan tekst, za neke ne postoji. Naci, zašto ne postoji? Naci, zato što ću su učenjaci gledali u namjeru zakonodavca ili namjeru koja je došla u prethodno spomenutim hadisima, a to je da se obavlja nužda na mjestima od kojih ljudi imaju koristi. Naprimjer, ljudi sjede na određenom mjestu, u parku, sjede ispred škole, da dođe u čovjek da tu obavi nuždu. Znači, iako nije došao, u stvari došao je hadis koji se može razumjeti, međutim, učenjanci su rekli gdje god se ljudi okupljaju, Znači tu je pokuđeno ili haram ljudima da obavljaju nuždu rad čega zato što sa tim ezije te druge ljude. Jučenjaci su spomenuli te stvari pa makar da nije došao tekst popitan toga ili da je došao tekst, međutim u njemu da ima slabosti. Međutim rekli su radi opštih dokaza iz kojih se razumije da je zabranjeno muslimanu da ezije te druge ljude. Znači da je zabranjeno muslimanu načini zulum drugim ljudima i ne samo zulum kao zulum nego daje aziyati tom kontekstu su došli na čovek hadise koje ćemo spomenti prvi hadis koji spomeno yes da kajana bi hurajrata radijalallahu taala anhu qal qal rasulullah sallallahu alayhi ve čuvajte se čuvajte se da povede slobodno dvije stvari koje proklinju čuvajte se dvije stvari koje proklinju kaže alledi jata khalla fi tariq in nas au fi zilihim kaže onaj koji obavlja nuždu na putu znači gdje ljudi مسلم وهذيسه زبلج امام مسلم znači je jedno znači ovaj hadis kao što Odebun Hureyre radijelatela anhu da je postaniji sallallahu alaihi wasallam kazao šta? Čuvajte se, to jeste klonite se. Klonite se dvije stvari koje proklinju, to jeste koje uzrokuju proklinjanje. Šta je to? To je da obavljaš nuždu na putu. Zašto? Zato što kada obaviš nuždu na putu, to će zijetit nekoga. I može reći Allah prokloje onoga ko je ovo učinio. او في ذلهم, ili kaže u hladu. Znači hlad, pogotovo u mjestima gdje su so vručine, znači hlad ljudi koriste, zašto? Da odmore, znači na primer pogotovo kada su so ljudi putovali. I zamiste neko putuje i vidi hlad, hoće da tu odmori, međutim nađe ili vidi, znači da se tu, da ljudi tu obavljaju nuždu. Isto je tako može reći šta? Allah proklej onoga ko je ovo učinio. Pa je Allah u Pasanih, alihissalatu wassalam, na se deseclnimo toga i da je ta stvar znači uzrokuje da neko može da neko može da ga prokune da neko može može tu osobu da prokune i zato znači ovaj stvar ovaj dokaz dolazi u jedan vrstu dokaza koji se u šerijatu naziva sadu zari'a ili preventiva a šta to znači to znači da čovjek ostavlja određenu stvar koja je usm i dozvoljena Radi loših posljedica sa kojima, radi loših posljedica koje može uzrokovati ta stvar. I zato, znači nekada ljudi misle da šarijat i šarijatski propisi da ne vode tako da kažemo računa o posljedicama. Ne, znači o računa o posljedicama i te kako se vodi u šarijetu i u šarijatskim tekstovima. I zato toliko postoji šarijatskih pravila iz kojih vidimo šta? znači koji su došli radi čega, radi posljedice. I zato, na primjer, kada se govori o ostavljanju, ili, na primjer, da kažemo, e, biranju manjeh zla od dva zla, ili, na primjer, kada se kaže da je se prednos odklanjanju štete nad činjenjem koristi, znači u svim tim stvarima se vodi računa o preventivi, znači o koja može da dođe. I zato, na primjer, u Koranu ćete Da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ Kaže, ne mojte grditi ili psovati one kojima se oni mo molaju mimo Allaha tabaraka wa ta'ala kako oni ne bi grdili i psovali Allaha. Nači da tako da kažemo da iz čista mira uradiš stvar koja može uzrokovati da oni vrijeđaju, da oni vrijeđaju vjeru. Ili isto tako da ušto hadisu Da Allahu poslanih sallallahu aleyhi wa sallam kaže Neka niko od vas ne grdi ili psuje svoje roditelje Pa kaže Allahu poslanih kako će čovjek grditi ili psovat svoje roditelje Kaže da grdiš neče, nečeg roditelja ili psuješ nečeg roditelja Pa da on grdi ili psuje, da grdi ili psuje tvojeg tvoj roditelja Znači iz ovog možete uzeti i razumiti Znači da se u širijatu vodi računa u nečemu što se zove šta Znači što se zovu posljedice ljudskih, ljudskih postupaka Ovaj hadis je, kao što kaza, zabilježjima muslima. Posle toga je rekao Hafeze ibn Hajar zaade Abu Dawood an Mu'adh. I ovaj hadis prvi, ko je navio, i verodosno. Sve so, posle toga, što će spomenite Hafeze ibn Hajar, ovde u djelu bulugu Maram su, znači, predaje u čim senedima ili lancima prenosilaća ima slabosti. Pa kaže zade Abu Dawood an Mu'adh. Kaže Abu Dawood je dodo, znači u sunanu Abu Dawooda, od mua za radi Allah tela anhu, kaje wal mawarid wal mawarid ili kaže na mjestu gdje se ljudi okupljaju mađutim ode mjesto gdje se ljudi okupljaju i misli se znači ako ima kakav izvor ili ako ima znači, kak, tako da kažemo znači mjesto mjesto gdje je voda znači mjesto na primjer gdje ljudi dolaze gdje se okupljaju radi vode znači nekada to može biti izvor nekada, nekada to može biti bunar i tako dalje kaje wali ahmed ibn ibn abbas إي كاجيستو تكوى دوداو أحمد ودبن عباس رضي الله تل عنه أو نقع ماء كاجي إلي تكوى جرجع إما نقع ماء إستوى ناكي مستوى ديسة سكوى بلاودا كاجي وفيهما ضعف وبدو يؤبي بلده كاجي حافز بن حجر فيهما ضعف ونما إما أصلبست كاجي وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري min hadis ibn Umar bi sanadin da'if. Ikaristota ko spomeno Tabarani kaje zabranu un تحت الاشجار المثمره. Kaje da cveke pršinjuždu ispod drveća koji daje koji daje plod. Dači zašto zato što ako ima drvo koje daje plod, doće ljudi šta da sakupe, da uzmu taj plod ono što padne sa drveta. Međutim ako nađu da je neko tu ubrišnu nuždu, znači ostaviće to ili tako da kažem, znači, uništit će im ili bit će uzrok da ljudi to ostave. Kaže, wa baffati nehril Čari i također na obali rijeke koje teče. Ali kaže, to je hadis, u hadisu Ibnu Umara, znači, sa se senedom koji je slab. Međutim, kao što sam kazao, znači, ovih šest mjesta koji su spomenuti, pet ili šest mjesta koji su spomenuti u ovim hadisima, znači, vršenje, vršenje nužde na ovim mjestima je... Naci zabranjeno, zabranjeno u smislu ili da je pokuđeno ili da je ili da je haram. Naci radi čega? Za to, znači, što to uzrokuje, zato što ta stvar ezieti, ezieti ljude. Naci zato pogledajte, ako va stvar ezieti ljude, pa kako je tek onda sa stvarima koje su puno, puno, puno veće, veće od toga. Sljedeći hadis koji je spomenu Hafz ibn Hajar rahmetullahi alejhi Jeste hadisu u kojem se govori da čovjek prilikum obavljanja nujde ne razgovara. Znači nesamo da kajemo da ne spominje Allahu wa tabarak wa ta'ala nego inače razgovor prilikum obavljanja nujde. Pa kaj je Hafiz ibn Hajar an Jaber radiyallahu tala anhu, kaj je o Jaber radiyallahu tala anhu se prenosi da kazao, qale Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, kaj je Allaho sanih, sallallahu alaihi wa sallama, kaže kada dvojica ljudi obavljaju nuždu. Znači ovdje kada se kaže ljudi, može biti znači, bilo dva muškarce ili dvije žene. Znači, na primjer, ako bi se desilo da idu ljudi i radi potrebe se stane, na primjer, da dvojica obavljaju nuždu. I Na primjer, može se da desiti da priču jedan sa drugim uh, prilikom obavljanja nužde. Kao što, na primjer, je to nekad primijetno kada čovjek Na primjer bude na aerodrom pa kada su veliki nužnici i tako dalje. Međutim ovdje je došla zabrana toga. Pa kaže se kada dvojica ljudi obavljaju veliku nužnu, faliyatwara kullu vahidi minhumma an sahibih. Neka se svaki odni udalji od drugog. Neka se udalji radi drugog. I kada se spomnije udaljavanje, znači misli se prije svega radi čega? Znači glavna stvar koja se misli jeste da ne bi došlo da gledaš u tuđe stidno mjesto, da vidiš ili da kažemo ud ili da vidiš stidno mjesto črnto, znači što je šire od toga, znači što je kod muslimana ispod, da kažemo pupka do koljena. Znači uzmojući obzir, znači da se učenjaci razilaze da li je sami pupak ili je, znači samo koljeno avret ili nije. Znači zato što jedan broj čenjaka kaže da je koljeno avret, znači samo koljeno kao koljeno, drugi kažu da nije. Ili na primjer, da li je pupak kao pupak avret ili nije. Međutim, bilo kako bilo da kažemo granica najmanja jeste od pupka do koljena. Da kažemo na primjer da pupak i koljeno ne ulaze. Evo na primjer je odabili Šejh Usajmina rahmetullahi rahmetullahi alejhi. Znači, da se sanada se da čovjek prilikom obavljanja nužde, znači vidi tudje, znači vidi tudje stidno mjesto, to je prva da kažemo namira. A poslije toga dolazi da se čovjek kloni drugi na ugodnosti. Znači kao što je zvuk, kao što je miris i tako dalje, znači stvari koje se dešavaju. Kaže je ta i kaže neka ne pričaju. Znači neka ne pričaju, znači bilo da čovjek, na primjer, priča jedan sa drugim ili na primjer kada je u nužniku pa dođe neko znači, na vrata pa razgovara sa njim ili kao što se dešava da ljudi dok je u nužniku da pričaju na telefon i tako dalje. Znači to su سوالي ذاكو يدوشلا زابرنا كاže سوهم حديثو كاže فإن الله يمقوت وعلى ذلك ير كاže الله سسردي ردي تغا الله سسردي ردي تغا تاكو يدوشل هوم حديثو إذا كازو حافظ ابن حجر واهو سححهه ابن سكين وابن القطان هواي حديثي پرنیو وردوسو ينگو оценیو ابن سكين اي كاže تاكو جر ابن القطان ووهو معلور Međutim, u hadisu ima slabost, ili tačnije u, u, u hadisu ima skrivena mahana. Obratite pažnje, znači ovaj hadis, iako u njemu ima slabosti, učenjaci su kazali znači, da je ovo ili, da kažemo, mekruh ili haram. Međutim, većina učenjaka kaže da je ovo znači, stvar koja je mekruh. Znači da je ovo stvar koja je mekruh. Što opet kažu, ako postoji potreba, Ako postoji potreba, čovjeku je dozvoljno da progovori ili da kaže. Međutim, shodno potrebi. Zašto? Zato što, znači isto kao što je kada u pitanju haram, znači haram je veći od makruha, pa se kaže da je haram znači dozvoljno činiti rad čega? Radi nužde. Međutim, učenjaci isto tako kažu kada u pitanju potreba, znači dozvoljno činjenje makruha radi potrebe ili kažu nema makruha ako postoji za to, Ako postoji, za to, ako postoji za to potreba, ako postoji za to potreba. I također, normalno, od stvari koje su islamski učenjaci e, kazali i spomenuli jeste, znači da čovjek kada obavi nuždu, znači da, da kažemo, ne boravi na mjestu obavljanja nužde više od potrebe, znači više od potrebe. Znači završi sa nuždom i znači, ne, boravi mnogo, ne boravi mnogo na tom mjestu. Sljedeći hadis... كي يسمى حفظ بن حجر كاجة عن نبي قتادة ودبو قتادة رضي الله عنه سپرنا سيدة كازاو قال رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم كاجة الله بسنه صلى الله عليه وسلم لا يمسكنا أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول كاجة نكو أدواس ندرجي سوي полني أرغان سويوم دسنوم روكم دوك مكري ولا يتمسح من الخلالب يمينه انك سنشتد نسمركم ولا يتنفس في الاناء انك انهه بوسد حديث متفق عليه حديث بخاري مسلم مجتهد اواي صيتات الكوكسيتو قالوا حديثه ينوعي لفظ مجتهد صيتات الريتش يسته واللفظ لمسلم اواي صيتات مسلمه ابراتي بذنو اودا wspomnienie medusara hadis. Naprimer, čitati nekada hadis i kažes ovaj hadis je spomeno Buharija i Muslim, a ovo je citat Muslima ili su riječi Muslima. Ili zabilježio ga je Buhari i Muslim i Ahmed, a ovo je citat Ahmeda. Ili zabilježio Bukhari i Muslim, međutim, ovo ovaj citat Buharije. Šta to znači? Znači, kada kažemo da je jedan hadis, uh, jedan hadis, Brate, pažnji, jedan hadis. To znači da kažemo otprilike da se prenosi od jednoga shaba. Naprimjer, ovaj hadis su zabilježili i Bukhari i Muslimu od Ebu Katade. Da, naprimjer, ove iste riječi zabilježe Bukhari od Ebu Katade, a Muslim od Ebu Hureyre, to ne bi bio jedan hadis, nego su to šta? Dva hadisa. Mađutim, kada Bukhari i Muslim bilježe znači iste riječi, ili približnost riječi od jednog sahaba, u ovom slučaju, na primjer, od Ebu Katade, onda je to šta? Onda je to jedan hadis. Međutim, to što je jedan hadis i što je zabilježen, na primjer, Buhari muslim, ne znači da ni moglo da se desi znači, određenih razlika u riječima. Na primjer, da kod imama Buhari je dođe, na primjer, oda se spomnije, zabra tri stvari. Na primjer, ovdje kažem primjer, na primjer, da ove tri stvari da im nije isti radoslijed u Buhari muslimu ili redu, da im nije isti radoslijed u Buhari na muslimu. primjer kažem i onda autor koji citira taj hadis, na primjer kao što ovdje Hafz ibn Hajar, znači odluči se za jedan citat i onda ukaže čiji je citat uzeo. I onda ukaže šta čiji je citat uzeo. A ponekad može da se desi da budu u istom hadisu, da bude razlika, da primjer da određena riječ nije spomenuta, ili čak ako je duži hadis određena rečenica da ni spomenuta i tako dalje, i tako dalje. I zato je onda precizno, da kažem precizni, a to su muhaddise radili radi emaneta. Znači zato što je ono što je glavna odlika muhaddisa jeste njihov emanet. Znači jeste emanet u prenošenju. I zato, na primjer, kada prenose vidite vidite dosta detalja. Na primjer, ko čita ko je čitao Bukhari ili ko je čitao muslima, Pa kada, na primjer, spominju takozvani mutaba'at, mutaba'at znači grananje hadisa poslje ashaba. Znači, grananje, kad bi sad nacrtali sanad, na primjer, znači hadisa poslje ashaba, znači isto ko što jedan hadis od poslanika, a.s.a.s.a.s.a. može prenijeti nekoliko ashaba. Isto tako, na primjer, od Ebu Horejre prenosi više, više ljudi. Pa onda od sledećeg prenosi više, više ljudi. Pa, na primjer, Bukhari muslim ukažu da jedan od tih Koji se laze u tom grananju tako da kažem i izostavio određenu riječ ili dodao određenu riječ i vidite kako muhaddisi na znači chairat suo al-gemaneta wspominu na znači chairat suo al-gemaneta wspomniju tu stvar tako da otogemaneta znači ova stvar da kažu da da otogemaneta ova stvar znači da kažu na određeno razilaženje znači da kažem proste, da ukažu određe određeni Odabir citata kojeg su, kojeg su odabrali. U ovom hadisu znači, imamo tri stvari. Znači, prvo je da čovjek kada mokri, s opraštenjem, da ne dira svoj polni organ desnom rukom. I također ovdje se so učenjaci razišli znači, ova zabrana da li je u smislu da je mek kruh ili u smislu da je haram. I ono što mišljenje većine većine učenjaka Jeste da je ta zabrana šta? Da je ta zabrana mekruh. Međutim, prenosi se od jednog manjeg broja, prenosi se od Zahirija, od da Zahirija, prenosi se od Ibn Hazma da je haram. Međutim, većen islamske učinjaka su na stanovištu da čovjek dotakne ili drži polni ordan prilikom obavljanja male nužde, da je to stvar koja je pokuđena. Međutim, vezano za ovo postoji Drugo pitanje koje je vezano za ovaj prvi dio hadisa. A to je da s ovom citatu kaže la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Nekanik odvastendo ne dotiče svoj polni organ desnom rukom dok wa huwa yabul dok mokri. Na znači, čiz ovog se može razumiti ili postaviti pitanje kakav je propis doticanja polnog organa van obavljanje nužde. Znaci kada čovjek ne obavlja nuždu znači iz nekog razloga, da dotakne polni organ, znači svojom desnom rukom, da li je dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Ovdje kod učnjaka postoje dva mišljenja, i Imam Buhari je na primjer u svom sahihu naslovio poglavlje iz kojeg se razumije njegovo, njegovo mišljenje, a to je da je dozvoljeno doticanje ukoliko nije prilikom okrenja. Ukoliko nije prilikom okrenja. Znači da čovjek može da dotakne desnom rukom polni organ, ako nije prilikom šta? Mokrenja. I ovo je odabro veliki broj učenjaka i kažu da je mudrost da čovjek ne dotiče desnom rukom prilikom mokrenja za to što može da ga, znači, da dođe nešto od neđaseta na ruku i tako dalje, i tako dalje, a znači uvijek u širijetu vidite, znači da desna strana dolazi za stvari koji su pohvalne, dok lijeva se koristi za stvari koje su, tako da kažemo, nečistoće i slično tome. I zato, na primjer, čovjek kada jede, jede kojom rukom, jede desnom rukom. Međutim, kada, na primjer, dotiče, kada dotiče, na primjer, kada se pere bilo posle bilo posle velike nužde, znači to radi sa čim? Znači radi sa lijevom, sa lijevom rukom. Znači desna ruka suvije koristi za stvari koje su šta? Pohvale. Čakko sam čuo na jednom predavanju ših Osman Hamis da spominje, kada bio oko ših Huseymin, alhamdullahi alaihi, I kaže, inače, Šijh Osmar Hamis je učenik Šijh Husemina i kaže, jednom šijh nas pitao, pitanje, rekao, ko, ko zna odgovornik digne ruku. I kaže, Šijh Osmar, ja sam digol, kaže, digol sam lijevu ruku. Kaže, ne, ne lijevu, digol, kaže, desno ruku. Znači, hoće da kaže svaka stvar koja je fina ili koja je pohvalna, da se čini šta? Da se čini desnom, da se čini desnom, da se čini desnom rukom. Dobro. Druga stvar što je došla wala yatamassahu min al-khala'ib yaminihi. Načisto tako da čovjek, znači prilikom obavljanja, ma da, znači učitelji kažu, da je bolji oprezni, znači ako može čovjek nikako ni mimo mokrena da ne dotuče, polni organ desnom rukom da ne dotuče. Druga stvar jeste, znači da čovjek na dotuče polni organ da ne dotuče opšte, stidno mjesto, znači bilo prilikom pranja posle velike il male nužde da ne koristi desnu, desnu ruku, nego da koristi šta? Lijevu ruku. I ovdje također, kao i prijetljeno mišljenje, znači većina učenjaka kažu da je to mekruh. Kada je na stranu da je to šta? Mekruh. Osim isto što se prenosi od Davuda zahrija i što se prenosi od Ibn Hazma. I također se prenosi od jednog e, spominju, znači neki pripisuju to mišljenje e, imam u Šerazju iz šafijskog mezheba, pisu djelam u Hedzeb, znači čiji je komentar napisao, znači Imam Nevi je napisao poznati komentar na Muheddeb koji se zove El Međmu, poznato e, dijelo imama Nevovija. Znači to inače jedno, znači dijelo El Međmu, znači nalazi se ovdje u 20 nekoliko tomova. Znači Imam Nevi ga nije, e, nije ga dovršio, nije ga završio, preselio je, došao je do poglava, kog se sjećamo kamati. E, I to je dijelo smatra se, da tako kaže enciklopedijom, komparativnog fika. Znači, imam nevi je bio šafijskog mezheba i pro komentari soje uh, šafijskog djelo, to je djelo il-muhedzeb od imama Širazija i uh, međutim spomnio je komparativno spomnio je komparativno, znači to jeste spomnio je mišljenja svih, svih mezheba i druga tri mezheba i također također mišljenja od celafa, međutim nije dovršio nije dovršio to djelo. Uh, djelo slično tome, međutim či autor to djelo završio je djelo il-mughni Значи видите го он дано црвено, значи у 16, у 16. оба, значи че автор Ибн Кудамал Макдиси, Муваффакуддин Ибн Кудамал Макдиси, то е Ибн Кудамал Макдиси е би ханбалијског мезба. Е написао то је дело коментар на једно jene pro komentar esseo tuo dilo i dovrsio Gaj e pro komentar esseo je također spominjući druga druga mišljenja drugi pravni škola i to se dilo al Mugni znači smatra znači smatra također tako da kažem jednom enciklopedijom komparativnog komparativnog fiha i se oni koji učavaju danas komparativni fik ili spominju mišljenja obavezno se vraćaju na dilo na dilo Ibnu Kudame al-Maqdisia rahmetullahi Uh, ابن قدامه المقدسي سبا من شوде само крадко jednu da kažem pomeni lijepu priču a to je ibn kudama al-maqdisi je imorjaka koji se zvao Abdulgani ibn Abdulwahid al-maqdisi znači koji se Bejtul Maqdis iz Qudca, znači danas nije Palestini. Međutim, učinili su hijđru u Damasku i živjeli su u Damasku u jednom dijelu koji se zove, znači dan danas se taj dio Damaska zove Salihija. Znači zato što su bili pobožni i učeni ljudi, znači ljudi su taj dio Damaska nazvali Salihija. Znači kao, znači od uh, aludirajući na nekoga koji je Salih, koji je pobožen. Uh, Allah izbavio Damask iz, iz, iz ruka zulumčara. Uh, On imao rođaka, koji se zvao Abdul Al-Maqdisi, i njih dvojica su zajedno e, odputovali, znači, odputovali Svan Damanska u potrazi za traženjem znanja. I između ostalog su otišli, znači, u mjesto, pogotovo gdje je bilo mnogo hanbelijskih učenjaka, e, otišli su u Bagdad. Otišli su u Bagdad u današnjem, znači, u današnjem, Iraku. I otišli su tamo, između ostalog, da uče pred velikim Hanbelijskim alimom i učenjakom koji se zvao šeheh Abdul Qadr Jailani, koji se zvao Abdul Qadr Jailani, znači koji je bio veliki učenjak Hanbelijskog mzreba, koji je bio na iz Selefa, međutim koji je također bio veliki pobožnjak, međutim pripisane radi njegove pobožnosti, tako da kažem, pripisane su mu razne stvari i tako da kažem, znači njemu se pripisuje Kaderijski tarikat znači Kaderijski tarikat, znači poznati su Sufijski veliki tarikat, koji pripisuju šehe Abdel Qadr Jailani znači stvari čovjek da kaže vela havla vela kuweta illa billah. Znači stvari širka velikog i tako deli. Uglavnom, šehe Abdel Qadr Jailani, što je veliko čudo, kao što sam rekao, je bio naqidi salafa. I čak su o njegovom vjerovanju napisana djela, napisana su doktorski radovi i jedno od djela, koje je i koje je čita Jusufije, znači čak na našim prostorima i koje je prevedeno. Ne mislim sad u Sarajevo na stara Sinanova tekija, eto kaderijska tekija. I jedno od djela, šeha Abdul Qadir, radjaj ilaniha, je djelo Elgunje. Djelo Koje El se čita i koje mislim da je prevedeno, međutim mislim da manje više je kao što se to čini nekada u tijem tarikatskim krugojima za internu upotrebu. Međutim, tom je djelo Elgunje, شيخ ببدلقادر جيلاني كذا قوري والله تبارك وتعالى وأزوي الله تبارك وتعالى كاجي إذا الله تبارك وتعالى إذن دعرش سويم ذاتم إذا الله تبارك وتعالى إذن دعرش سويم ذاتم إذن دعرش سويم بيت فمعше إذا ما تفرجوا أكيد أهلي سنة سنة والجماعة ونقربنه شيخ موفق قدين ابن قدامة المقدسي هنا غورجع أكبدالغاني المقدسي su došlo Bagdad i zatekli su uh, šehe Abdul Qadr'a Čailani. I bili su među posljednjim uh, koji su ga zatekli. Jer mislim da je posle toga, znači u nekom, mislim, nesećam se sada dobro, znači u roku od mjesec dana ili što tako, šehe Abdul Qadr Čailani je preselio. I pročitali su pred njim cijeli muhtesar od Hirakija. To je ovo da ustane gore, možete reći. Negdje rukom da takne. Desno, desno, desno, desno, desno, desno ta plava knjiga. A to je muhtesar od Hirakija. Znači ovo je muhtesar od Hiraqiyah. Ovo je muhtesar od Hiraqiyah. Znači vidite, malo djelo, znači nije veliko. Vi to u mene kopirano. Znači, eh, la Hiraqiy je umro, Ebu Qasim. Umar ibn Hosein la Hiraqiy umro 344. godine. I odes, evo, sada se vidi, znači sjet se sada. Znači odes se napiso rukom, ovo ovaj sam kopiruo još dok sam bio u Damasku. هذه الصوره هذه نسخة مصورة من مكتبه شيخنا العلامه عبد القادر رحمه الله عليه نتشو او هاي بريمر اكيه كوبي ران نتشي اوво ساموزو ي كوبيرو از приватне библиотеке شيخ عبد القادر شيخ عبد القادر الجيلاني من شيخ عبد القادر الجيلاني اوглавном прочтали су овај мохтесар то је сам мохтесар الخرق شيخ عبد القادر الجيلاني и коо се мене ко нису га много Uh, plot toga je bio, znači tog, da kažemo, vremena kojih su proveli sa šeha blokladanom dželanjem, znači, plot je bio to poznato i veliko dijelo el-Mughni. Uh, inače, Ibn Khudam el-Maghdisi je napisao, da kažemo, tri ili četiri dijela iz svika, koje je, da kažemo, poredo, znači, izhodno, uh, da kažemo, veljčini. Pa prvo, njegovo dijelo, da kažemo, znači, najmanje po veljčini, ako možemo tako reći jedelo al umda ili umdatul fiq ili al umda fi al fiq nacije dilo kratko is hanbali iskog is hanbali iskog me seba yobodelo nacije kao što kažu maġuti napiso je komentar na djelo il-umde fil-fiqh od ibn Qudame il-Maqdisje. Maġuti in sačuvano je dopo uglav li ochegju, se sećam, i ovu ištampano taj komentar je u u trijitoma. Poste toga je napiso djelo il-Muqni' eh, poste toga je napiso il-Kafi i poste toga dolazi eh, il-Muqni' ovu velko djelo u kojem vam govori. Ta njegov rođak je više bio sklon izučavanju hadisa koji je učio sa njim, Abdul Wahid. I on je pinsac onog poznatog djela, znači naći te komentare. Više naše braće su komentarisali to to djelo, a to je djelo Umdetul Ahkam. Umdetul Ahkam koji govori o propisima koji su vezani za hadise, znači kao što je Bulugu il međutim mnogo manji od Bulugu il Marama sadrži neko, neki 450 do 500 hadisa, znači manji od 500 hadisa, međutim je se autor, da kažem, ograničio, Na hadis e koji su spomenuti o Buhari, u Buhari Muslimu, koji su spomenuti, koji su spomenuti u Buhari, koji su spomenuti u Buhari i Muslimu. Znaci koji su spomenuti u Buhari Muslimu, je da kaže mu kratko, znači uvijek zamena bila jedno uh, lijepa priča, jedno lepo kazivanje o prijateljstvu e uh, na putu traženja znanja. I kako da kažemo dvojica, znači prijatelja, znači kako ljudi treba da se pod pomažu u dobru i khairu i da jedan jedan uh, drugog podstiče znači na put traženja znanja jer traženje znanja iziskuje znači i trud i vrijeme i ulaganje napora i žrtvovanje i putovanje međutim znači ono posle toga, toga daje svoje daje svoje plode. Dobro da se vratim znači smo da većina islamskih učenjaka je na tom stajalištu da je korištenje desne ruke prilikom prilikom e, obavljanje nužde da je za zaraz kod nekih koji su kazali da je haram i to mišljenje se pripisuje također uh, Širazio, autor dijela المuhedzeb, međutim im imam navije prokomentarisao uh, jer uh, širazi je Širazio rekao wala iġuz nije dozvoljno, međutim on je rekao da on satimalu dirao, da je svar, da ta svar da je pokuđena. I treća svar koja je došla u ovom hadisu jeste wala jeteneffesu fil ina' da čovek ne puše, ne puše u posudu. Znači čovek kada pije, znači kada čovek pije uh, pije vodu, znači pokuđeno je da puše da puše u tu, da puše u tu vodu. Da puše u tu vodu. E, i čak znači u ovom kontekstu se ja te spomenuo, znači, čovjek kada pije vodu, znači da neće da pije znači iz jednog, da kažemo iz jednog gutljaja. Nego na primjer, ako pije jednu čašu vode, da to podijeli na dva ili još bolje na tri. Na dva i na tri, na tri. Učenjaci, je li ranija učenjaci znači pisci komentara, su napisali zašto zašto je pokuđano? pa kažu zato što može znači, određene bolesti da se prenose čovjekovim zadahom ili da kažem eventualno pljuvačkom, e, zatim eventualno e, ako ako se radi o većoj posudi, znači što da kažemo to čini da onaj koji dolazi poslije da ne pije istoga ili eventualno može da prenese bolesti, međutim također, znači moderna nauka, znači medicina je govorila, znači e, pogotovo kada govore o tim prenošenjima bolesti, znači spominju se da, da, da, da velike bolesti, Znači da, da, da, da, da te velike prelazne bolesti, znači da se prenose, prenose zadahima, zada, zada posebno kada je u pitanju jelo ili kada je u pitanju piće i tako dalje. Zato je došlo od adaba kojima nas je poduću Allahu poslanih sallallahu aleyhi wa sallam jeste da čovjek neće puhati prilikom, da čovjek neće puhati prilikom pijenja. Vode je to jeste da neće puhati u posudu. Allahe tabarika ta'ala molim da nas smilje da nam oprosti. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم على الكتاب والسنه وعلى